di antara apa yang menunjukkan bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengkhawatirkan hawa nafsu adalah doa beliau yang diriwayatkan oleh Abu Yahya dalam kitabnya Sunnah dengan salatnya sampai kepada Ziyad Ibn Ya'laqah kepada pamannya berkata bahawa Rasulullah Sallam berdoa dengan doa ini. Allahumma Jannibni munkiratil al akhlaq Wal ahwa Wal adwa Ya Allah jauhkanlah aku Dari kejelekan-kejelekan Akhlaq Hawa nafsu, hawa nafsu Dan penyakit-penyakit Berlindung pada Allah SWT Dari kejelekan-kejelekan Akhlaq Dari hawa nafsu dan dari penyakit Awal Narsu akan merusak Rohaninya Agamanya Sedangkan penyakit akan merusak badannya Maka berlindung kepada Allah Dari perkara-perkara yang merusak Jasmani maupun rohani Dan dari akhlak akhlak yang jelek Juga dengan fanatnya Masih oleh Nabi Abi Asim Pada Abu Barzal Aslami Menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda Inna mimma Akhsia alaikum Ba'di Butunakum Wa furujakum Wa mudillatil ahwah Pada beliau alaih salatu salam Dalam kitab as-sunnah Walau Nabi Asim Dengan sanadnya Bahawa Rasulullah SAW bersabda Termasuk Apa yang aku khawatirkan atas kalian Inna mimma akhsia Alaikum Butuhanku. Katakanlah Nabi Rasulullah SAW dengan kalimat Ba'adi setelahku Yang aku khawatirkan atas kalian setelahku Sepeninggalku Adalah butuhnaku Perut-perut kalian Wafurujakum Kemaluan-kemaluan kalian Wa muadilatil ahwa Muadilat Adalah hawa-hawa nafsu yang menyimpangkan Maka Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan umatnya Pada tiga perkara ini Pertama perut Kalau sudah orang mementingkan perutnya Nauzubillah enggak peduli halal atau haram Dia makan Kalau sudah mementingkan kemaluannya Dia tidak tahu halal atau haram Apakah dia mahram atau bukan mahram Apakah dia halal baginya atau tidak halal baginya Dia enggak peduli Yang ketiga hawa kalau orang sudah dikuasai hawa nafsu, maka dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Terseret oleh hawa nafsunya ke jalan sesat. Kemudian la'azukum Allah juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Ushulul I'tiqad wa Sunnah wa dengan salannya kepada Qawus menyatakan Ketika ada seorang yang berkata kepada Ibn Abbas Alhamdulillah Alladhi ja'ala hawana ala hawakum Alhamdulillah Yang menjadikan hawa nafsu kami Mengikuti hawa nafsu kalian Kepada para sahabat Maka Ibn Abbas membantahnya Dengan kalimat Kullu hawan walalah Semua hawa nafsu sesat Ya Lihat Ibn Al Allah. Orang tadi mungkin memaksudkan bahawa kami bersyukur karena kami mengikuti kalian wahai para sahabat. Tetapi bahasa yang dipakai salah. Menyatakan Alhamdulillah yang dijaga hawa nak, hawaqum Alhamdulillah yang menjadikan hawa nafsu kami mengikuti hawa nafsu kalian. Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam semua hawa nafsu sesat. Tidak hawa nafsu kalian, tidak hawa nafsu para sahabat, tidak hawa nafsu siapapun. Kullu hawa banallah. Nabi Sallam tidak mengikuti hawa nafsunya sendiri. Apa ayatnya? Apa yang dikuanil hawa. In hawa illa wahyun yuha Beliau tidak mengikuti atau tidak berbicara dari hawa. Tidak mengikuti hawa. Tidak berbicara dari hawa nafsu. Melainkan wahyun yuha Melainkan wahyu diwajukan kepadanya. Demikian pula para sahabat mereka tidak mengikuti hawa nafsunya mereka para sahabat mengikuti sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam maka kata bin abbas Kullu hawa dalalah semua hawa nafsu sesat masih dalam kitab yang sama usulul tiqadul sunah wal jamaah disebutkan dengan sanadnya sampai kepada ibnu umar qala ibnu umar ma sarahhtu bi syai Min al-Islam ia seda farrahan, bila n qalbi lim yadqulhu, shayun min hadhi al-ahwa. Katakanlah Omar, aku tidak gembira di dalam Islam ini. Yang lebih dahsyat gembiranya, kecuali selamatnya hatiku dari hawa nafsu hawa nafsu tersebut lihat tujuan beliau ma tarihtu bi syai'in minal islami ashadda farahan bi anna kalbi lami yadukulhu syai'in minal hawa aku tidak bergembira di dalam islam ini yang lebih dahsyat gembiranya tidak ada yang lebih daripada selamatnya hatiku dari hawa nafsu hawa nafsu tersebut ada kalimat tersebut berpaka isyarah hadihi al-ahwa ini hawa nafsu, hawa nafsu yang sudah muncul yang disaksikan oleh Ibn Umar apa sudah muncul ketika itu sudah ada muncul disana si'ah rafi ya Allah sudah muncul khawarij dan sudah muncul qadariyah sebagaimana noti dalam kitab sahih bahawa ketika disampaikan kepada Ibn Umar tentang qadariyah bahawa di kufa sana ada orang yang berkata anna qadar bahawa tidak ada takdir bahawa semua perkara ini on terjadi begitu saja Maka Ibn Umar menyatakan Sampaikan kepada mereka Demi yang Ibn Umar Bersumpah dengannya Yang demi Allah Yang Ibn Umar bersumpah dengan nama Sampaikan kepada mereka bahwa Ibn Umar Beri'un minhum Wa'um bura'a'u minni Sampaikan kepada mereka bahwa Ibn Umar berlepas diri dari mereka Dan mereka berlepas diri dariku dan sampaikan kepada mereka bahwa mereka enggak akan diterima amal ibadahnya walaupun berinfak segunung Uhud emas hingga mereka mau beriman kepada takdir itu hawa-hawa nafsu yang dimaksud maka kata beliau aku gembira karena selamatnya hatiku dari hawa nafsu-hawa nafsu tersebut hawa nafsu syiah rafidhah hawa nafsu khawarij dan hawa nafsu qadariyah apa judul mereka Dinukulkan pula dengan sanadnya masih dalam kitab Ushulul Aqidah As-Sunnah sampai kepada Taus Beliau berkata, "Ma dzakarallahu hawa fil Qur'an illa 'abahu." Allah tidak menyebutkan kalimat hawa di dalam Al-Qur'an kecuali selalu dicerca. Silakan. Kamu klik komputermu. Tadi kalimat hawa apa ada yang baik? <tuh> selalu je. Sedap hawa. Ia sama hawa. Lianahu Yahui bicahibhi filna. Hawa nafsu disebut dalam bersalap dengan hawa. Dari kata Yahui menyungkurkan pelakunya. Maka disebut hawa. Karena selalu menyungkurkan pelakunya sebagaimana disebutkan dengan salatnya oleh Imam Hibatullah al-Likai menukil ucapan dengan riwayatnya kepada Syaubi qala ha, berkata Syaubi inna sumiyatil ahwa' li'annaha tahwi bi sahibiha nar kafat ya, ucapan Syaubi sumiyatil ahwa' dinamakan hawa hawa nafsu dinamakan hawa Lihatlah Yahui, atau lihatlah Tahui, disahhi di Heavenar, karena dia menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Hawa, dari kata Yahui, Yahui itu menyungkurkan. Tahui disahhi di menyungkurkan pelakunya dalam neraka. Sehingga apa definisinya Hawa kalau begitu? Definisinya, tidak ada definisi, kecuali selain kebenaran Hawa. Kalau ini kebenaran? Yang berbeda dari kebenaran Yang menentang kebenaran Yang menyelisih kebenaran Hawa Apakah dorongannya dorongan perasaan Ataupun dorongannya dorongan pikiran Atau dorongannya dorongan taasub Atau dorongannya dorongan taklid, Atau dorongannya apapun Kalau dia menyelisih kebenaran itu Hawa Jadi apa dividisnya? Pokoknya selain hak Selain hak, Hawa Ikhwan Ibn A'azakumullah Abu Aliyah pernah berkata Ma'adri adri ayal ghanimaini alayya azam sumu aku tidak tahu pemberian mana yang lebih besar yang Allah berikan kepadaku Id akhrajanillahu Allah min asy-syirki ila al-islam aw atamani fil islam an yakuna li fihi hawa Aku tidak tahu mana yang lebih besar pemberian Allah yang pertama ketika Allah memberikan hidayah Kepada aku ke dalam Islam Yang kedua ketika Allah Menyelamatkan aku dalam Islam Dari Hawa nafsu Kata beliau La'edri Aku tidak tahu mana yang lebih besar Kalimat aku tidak tahu mana yang lebih besar Maknanya kedua-duanya besar Orang dapat hidayah ke dalam Islam Itu nikmat besar tetapi kalau dalam Islam jadi khawarij dalam Islam jadi syi'ah, rahf, ya Allah. dalam Islam jadi sufi, ujung-ujungnya kembali kepada keteteran lagi. Ia ya, kan? dari kufur masuk Islam, dalam Islam masuk kufur. Bismillahirrahmanirrahim. Kau kata abul al Aliya, la adri ayil ganimanya alayya abdum. Aku tidak tahu manakah bersabar dari pemberian Allah terhadapku. Apakah hidayah ke dalam Islam? Atau ketika Allah selamatkan aku dalam Islam dari Hawa. Yang artinya hidayah di dalam Islam. Apakah ketika aku diberi petunjuk oleh Allah ke dalam Islam? Atau ketika aku diselamatkan di dalam Islam dari Hawa? Maka Ketika kita sudah diberi hidayah yang pertama. Yaitu hidayah ke dalam Islam. Alhamdulillah kita jadi kaum muslimin. Alhamdulillah kita kenal salat, kenal puasa, kenal aqidah akidah sunnah. Maka pegang itu kuat-kuat. Ammu alaiha binawajiz. Jaga dengan geraham kalian. Pegang kuat-kuat dan jangan sampai lepas. Jangan sampai kita terseret kembali kepada kekufuran melalui kebid'ahan, kebid'ahan. Jangan sampai terseret kembali kepada kesesatan melalui berbagai macam syubhat, syubhat. Fa na'udzuakum Disebutkan oleh Ibn Sirin masih dalam sumber yang sama usulah cakap dari Sunnah Warja. Kata beliau kata Ibn Sirin lauqarajat dajal. Kalau keluar Dajjal nanti laura'aita annahu sayyidabi'hu ahlu l'ahlul ahwal. Kau akan lihat bahawa yang mengikuti mereka nanti adalah Ahlul l'ahlul ahwal. Kata Ibn Sirin rahimahullah. Nanti kalau Dajjal muncul Yang akan jadi pengikut Dajjal itu adalah Ahlul Ahwah Yang pikirannya Hawa nafsu Akan terbawa dengan Dajjal, dengan mudahnya Menawarkan Ketenaran, menawarkan Dunia, menawarkan Keindahan, kenikmatan eh. Maka terbawa semuanya Disebutkan. <that> <ev> <paranoid> <that ut -stee5> Dalam sekian banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala Yang menyebut tentang hawa bahwa semuanya Merupakan kejelekan-kejelekan Semuanya menunjukkan Perkara-perkara yang Nga'udzubillah Akan membawa seseorang Kepada penyimpangan Abu Qilabah Menyatakan Inna ahlul ahwa' ahlu balalah wala ara masirhum illa ila an nar katab qilabah sesungguhnya pengekor-pengekor hawa nafsu pengikut-pengikut hawa nafsu adalah golongan sesat aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali kepada api neraka aku tidak melihat perjalanan mereka illa ila an fajribhum silakan saksikan mereka. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berpendapat dengan satu pendapat dengan hawa nafsunya kecuali berakhir dengan pertumpahan darah. Kecuali berakhir dengan pedang. Siyah jangan tanya, bagaimana memerangi ahli sunnah Memantai kaum muslimin Khawarij jangan tanya Bagaimana mereka memerangi para sahabat Pada tabiin, memerangi para ulama Membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin Meledakan, peledakan, peledakan Di tengah-tengah kaum muslimin Tidak perlu ditanya, khawarij. Dan sekarang yang paling Halusnya Dari ahli hawa Sufi Menumpahkan darah atau tidak menumpahkan darah Hah? Tidak Atau siapa okay. Yang membakar pondok Ahlul Sunnah di Aceh siapa Ahlul Hawa okay. Yang membakar Masjidnya kaum Muslimin Ahlul Sunnah Karena tuduhan Wahabi siapa Sufi okay. Ahlul Hawa Yang memusibara ulama Mengancam Imam Syautibi Akan membunuhnya Siapa Sufi Mas tadi menceritakan dalam bahawa dia dikejar-kejar ingin dibunuh oleh mereka Suhuti Siapa lagi yang lembut? Alul Hawa Murji'ah Murji'ah kan tidak mengkafir-kafirkan orang Orang berbuat dosa Kayak apapun imannya tetap utuh Kan begitu Mau berbuat apapun imannya enggak berubah Kayaknya enggak punya musuh Kata siapa? Amir Az-Tahir Seorang gubernur yang belajar masyaallah berilmu dan duduk dengan para ulama menyatakan aku benci murjiah karena dua perkara pertama karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin karena mereka menganggap bolehnya menggerontak kepada penguasa rumah darah dan kedua aku benci mereka karena mereka berkata sungguh demi Allah kata beliau Aku tidak sampai hati menyatakan imanku Sama dengan imannya Imam Ahmad Dan Ibrahim Rahimahullah Tetapi mereka Berani menyatakan iman mereka Sama dengan imannya Abu Bakar wa Iman mereka Sama dengan imannya Jibril wa Mikail Maka aku benci mereka karena dua perkara ini Lihat yang pertama apa Membolehkan pemberontakan Mu'tazila juga sama Memiliki usulul khamsah Memiliki Pancasila Mu'tazila Lima prinsip Mu'tazila Yang pertama Tauhid Maknanya Tauhid menurut mereka penolak sifat-sifat Mengasakan Allah, Allah tidak, punya, tidak mungkin punya sifat Itu Yang pertama Yang kedua, keadilan Maknanya keadilan menurut Mu'tazila Tidak mungkin Allah menakdirkan. Kalau Allah menakdirkan berarti tidak adil menolak takdir sampai yang kelima inka rumunka apa bermunka memberontak kepada penguasa yang boleh lihat tuh siapa Abu Khilabah tadi bahwa ahlul hawa ahlul ahwa ahlul baghalah la ara masirhum illa ila aku tidak melihat perjalanan mereka kecuali ke dalam api neraka lihat mereka jarilhum tidak mereka berpendapat dengan satu pendapat dengan hawa nafsu Kecuali berakhir dengan pertumpahan darah Kau <tik> muslimin yang saya hormati Adapun ahli sunnah Membawa ketenteraman Membawa kedamaian Membawa rahmat untuk seluruh Menghargai darah Kau muslimin Dan mereka Berkata seperti Saudaranya Anak Adam kepada saudara kembarnya. In baqata yadaka ilayya bi taqtulani, kalaupun engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, aku enggak akan menjulurkan tanganku untuk membunuhmu. Khawarij mengancam. Kamu halal darahnya menurut kami. Tunggu saja. Kata mereka, kata khawarij kepada ahli sunnah Apa jawaban kita? Apa kita berkata, kamu juga halal darahnya? Apa nak? Kita harus sunnah, tidak dengan emosi. Kalau dengan emosi, dengan hawa nafsu, kita ingin melawan. Kamu begini, saya begitu Kalau hawa nafsu, berarti karena kita mengikuti sunnah dan Alim dan Nubala menyatakan ketika mereka kufar, kawal kata Alim lah, min al kufri farru Justru mereka lari dari kekufuran. Artinya mereka sesat, tapi tidak boleh dikatakan kafir. Berarti bagaimana darahnya? Fa nabidana 'azakumullah penguasa memerangi mereka itu haknya. Boleh memerangi pemberontak bukan sampai habis, sampai berhenti dari pemberontakannya. Haddatsa fi ila amrillah. Berarti kita diancam. Apakah kita mau melawan? Kalaupun kau menjulurkan tangan untuk membunuhku, aku tetap menyatakan bahawa engkau tidak halal darahnya berarti. Fa nabidana 'azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya Daud, Inna jalna ja Khalifatan fil ardi, fakum biina nas bil haq, walatustabiil hawa. Dia terucapkan Allah pada Daud, ya Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau Khalifah di muka bumi, maka hukumilah manusia dengan haq, hukumilah manusia dengan haq. Jangan mengikuti hawa Kalau hawa nafsu Saya dicercaya jengkel Marah dendam, Itu hawa Tetapi kalau ternyata Dalam keadaan kita ditanya Dan kebenaran ada di hadapan mata Ini hak Masa kita harus katakan hak Loh, Tapi Ustaz ini kan Iya Ya, tadi hak. Kamu sembilan terhadap mati. Kenapa wala tattabi' al-hawa? Kata Allah, "Fayudillata 'an sabilillah." Kan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Innalladhina yudhilluna 'an sabilillah lahum 'adzabun shadid. Mereka-mereka yang menyimpang dari jalan Allah, bagi mereka adab yang pedih. Bima nasu yawmal hisab. Karena apa yang mereka lupakan dari Yawm Al Fisaat? Karena mereka melupakan hari perhitungan, pokoknya dendam pokoknya cekel saya, pokoknya, pokoknya, pokoknya, sebentar, sebentar, sebentar, hukum ini. dia pernah ngomong begini. Jadi sudah runjuk. Ya malu pun sudah runjuk. Wah, hawa berarti Sekarang apa sih tujuan kita ketika berdakwah? Tujuannya agar mereka menerima kebenaran. Lo yang salah kita tegur kita peringatkan untuk apa tujuannya? Kalau kalau dia mau balik. Dan sekarang sudah balik. Alhamdulillah. Kenapa? Rasulullah SAW benci dengan wahsy Benci dari hatinya benci. Karena membunuh pamannya yang dicintainya. Bukan hanya membunuh. Dan kemudian merobek jantungnya, mencabut mencabutnya keluar. Tapi ketika masuk Islam apa dia tahu? Kamu jangan masuk Islam. Udah jahat terhadap Hamzah Masuk Islam, kok enak aja. Tidak demikian Masuk Islam diterima, Tapi Rasulullah SAW mengatakan Jangan atau hindarkan Wajahmu dari wajahku Karena aku kalau melihat, engkau aku ingat Hamzah Sampai Wahsi berhasil Membunuhu, saya lah al-Qadrat Dan Wahsi menyatakan Alhamdulillah Aku sekalang membunuh orang yang terjelek Setelah aku pernah membunuh orang yang terbaik Aku merasa sudah puas Karena bisa mengimbangi amalan dengan membunuh Musa'ilam al-Qadda <tabilities> Kalau ada orang yang musuh Dawah Salafiyah Dan kemudian mencercah pribadimu Dibongkar aibmu Dicelekan aibmu Ternyata dia taubat. Kembali pada sunnah Dan menerima Apa yang mau kita katakan Falabila na'uzukumullah <mencari kemah> ya sutana. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan yang telah lewat. Sehingga apabila na'uzukumullah Allah subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Kita pesimis melihat ahli hawa karena memang Rasulullah SAW menyatakan innallaha tajaza sahibal bil ahli taubat. Allah menghalangi ahli bidah dari taubat. <tuk mencari kemah> Kecil kemungkinan mereka tawabat. Tapi kalau terjadi. Mereka berubah. Bagaimana? Yang tadi memerangi Rasulullah SAW. Memerangi secara fizik. Bukan memerangi secara manah sunahnya diserang. Bukan. Fisiknya diserang. Oleh mereka. Para musyrikin jahiliyah. Dalam perang Badar, perang Uhud, perang khandak. Kemudian Masih Islam. Diterima. Diterima. Alhamdulillah. Gembira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sampai Rasulullah S.A.W. Terusir di ta'if. Dilimpari batu. Berdarah-darah. Sampai ditawarkan. oleh Allah melalui malaikat yang datang kepadanya. Aku malakul jibal. Aku malaikat gunung. Dan aku diperintahkan oleh Allah untuk mentaatimu. Kalau engkau inginkan. Agar aku menimpakan dua gunung batu itu pada mereka. Aku akan timpakan. Kata Nabi Jawa. Aku berharap. Dari turunan mereka ada menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Anwarina azza wa jalla masih menyahur nanti. Allah Subhanahu Wa Taala masih berharap. Kalau tidak mereka nya turunlah. Maka hendaklah kita berdoa dengan ikhlas, menyampaikan ilmu dengan ikhlas dan belajar, beramal dengan ikhlas kepada Allah Taala dan berupaya untuk membersihkan dari tarikan-tarikan hawa. Allah berfirman dalam ayat yang lain: Walau ittabal haqq wahahu, lafasadatil sammawat walarduwa manfihiina. Kalau saja kebenaran yang harus mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan hancur langit-langit dan bumi kata Allah. Kalau saja kebenaran harus mengikuti hawa nafsu mereka, hawa nafsunya orang-orang kafir, hawa nafsunya orang-orang yang menyimpang. Kalau kebenaran ini harus mengikuti mereka Akan hancur langit dan bumi <gak> Mananya tidak bisa Mengikuti hawa nafsu mereka -fok -fok. Kebenaran tetap kebenaran Kamu suka Kamu tidak suka, ini kebenaran Kamu cocok, kamu tidak cocok Ini kebenaran Mereka mendukung, mereka tidak mendukung Ini kebenaran Mau apa? Tapi mereka tidak suka Walaupun mereka tidak suka Tapi nanti kita tidak Walaupun لا يضرهم من خذلهم اهل السنه طائفه المنصوره di antara ciri-ciri yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu tidak merasa dirugikan sedikit pun oleh orang-orang yang mengacuhkannya oleh orang-orang yang tidak menolongnya tidak dirugikan sedikit pun kebenaran tetap kebenaran maka hendaknya kita nasuh hati dengan hawa hati-hati dengan hawa Kata Allah dalam ayat lain, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wa ittaba'a Kata Allah, jangan taati mereka-mereka yang telah kami lalaikan hatinya dari zikir kepada kami, wa ittaba'a dan mengikuti hawa nafsu. Diperingatkan oleh Allah agar kita jangan mengikuti Jangan mengikuti mereka mereka yang telah dilalaikan oleh Allah hatinya untuk mengingat Allah dan tidaklah awalu dan mengikuti hawa nafsu jangan ikuti mereka orang yang lebih mementingkan hawa nafsunya yang susah jangan taati mereka bahkan Allah menggambarkan mereka yang paling sesat dengan kalimat wanawalu siapa yang lebih sesat Mimani setia hawau bighiri huda minallah siapa yang lebih sesat dari mereka mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah hey. kalimat paman Abalu menunjukkan enggak ada yang lebih sesat hey. siapa kata yang lebih sesat ini bukan pertanyaan tapi pernyataan walaupun dengan ada tanya siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu Tanpa petunjuk yang jelas Waman awal Siapa yang lebih sesat? Siapa yang lebih goblok? Siapa yang lebih dungu? Daripada orang yang dikasih kebenaran Lebih memilih hawa nafsu? Dikasih albayinat Lebih memilih pokoknya Lebih memilih Hasil pikirannya, hasil perasaannya, pokoknya Menhajim mereka Ahlul Hawa Yang sering dibangun di atas kalimat pokoknya walaupun disampaikan ayat, sampaikan hadis, sampaikan fatwa ulama tetap pokoknya ini dikatakan aman awal, siapa yang lebih sesat dari orang sejenis itu. apabila Allah Subhanahu wa taala muslim yang salaf maka Allah Subhanahu wa taala menasihatkan kita kaum muslimin untuk sabar bersama ahli sunnah. Ustaz Nursaka Makhluk yang yadzoon rabbuhum bil ghadat wal ashih, yuridun wajha. Sabar tendirimu bersama mereka mereka yang beribadah berdzikir pada Allah pagi dan sore, mengharapkan wajah Allah swt. Walau tidak menaklub wajdi kri nawabah wah. Dan jangan mengikuti mereka mereka yang telah kami larikan dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsunya. Disuruh untuk penjauh yang ini. Sabar dengan yang itu. Lihat, Qunairin Al Azookumullah. Manusia dibagi dua oleh Allah dua golongan. Disuruh kita sabar dengan yang ini dan hindari yang itu. Di mana yang suruh kita sabar? Osfirna Saka Maaladina Yatunarabakum. Sabar dengan mereka-mereka yang selalu beribadah kepada Rabbnya di pagi dan sore hari selalu mengingat Allah dengan ikhlas yuridu wajha kana berharap wajah Allah mukhlishin sabarlah kalian dengan ahlul ikhlas sabarkanlah dirimu dengan mereka-mereka orang-orang yang ahli ibadah ahli sunnah yang mukhlishun sabarkan dirimu dengan mereka kenapa dikatakan sabarkan dirimu dengan mereka karena sering menegur kamu iya kan kita salah kita sebut takbillah ini halal ini tak boleh. Ini tak sunnah. Biasanya tak sabar. Ah, capek sama orang ini. <laughs> capek saya. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ini salah. Ini salah. Hati-hati. <laughs> Kalau tak sabar bersama mereka, naufal Gantinya adalah <laughs> manazfal nukalba wa adzkinawat tabaghahah. <laughs> Hati-hati. Jangan turuti. Ah, kata Allah. Jangan turuti. Orang-orang yang telah kami lalaikan mereka Dari mengingat kami Dan mengikuti hawa napsu mereka sendiri Hati-hati Diperingatkan hati-hati Karena biasanya menggiurkan Apapun yang kamu ucapkan Apapun yang kamu lakukan didukung Iya ya, bos, baik bos Benar-benar Gak pernah salah, benar-benar Betul, susu saya Ah, bagus Saya suka itu tidak pernah ada kata tidak, semuanya boleh. Biasanya orang senang. Ini sahabat saya. Pada terbalik, yang tadi selalu tegur kamu itu sahabatmu yang sesungguhnya. Itu temanmu dunia akhirat Tapi yang ini, ini akan jadi musuh mana di akhirat Ketika sudah bertemu Allah سبحانه و تعالى, baru saling salah menyalahkan. Al akhila uyoma idin baudhuum libaudin. Aduh, orang yang saling cinta mencintai karena dunia. Nanti di sana. Jadi musuh-musuhnya. Kecuali orang yang taklah. Mereka saling bersahabat menjaga ukhuwah dengan amar ma'ruf na'imun kar. He. Pada saat itu, menjaga ukhuwah dengan amar ma'ruf na'imun kar. Ada pun menjaga persatuan dengan mengubur amar ma'ruf na'imun kar. He. Itu lihat bedanya. Ahli sunnah. Menghidupkan ohuwa Islamia dengan amar ma'ruh meneguhkan. Sedangkan mereka ahlul ahwa hizbiun mereka mengadakan atau berupaya untuk menjaga persatuan dengan mengubur amar ma'ruh meneguhkan. Tak usah saling salah menyalahkan. Tak usah saling tegur menegur. Kita saling hormat, menghormati apa kita berbeda. Kamu pemahaman Asia, Tak apa-apa, kita hormati Asia. Kamu pemahamannya Sufi, kita hormati Sufi. Kamu pemahamannya apa? Silakan, masing-masing boleh berpendapat. Yang penting kita bersama, bersatu. Khana bi radzaakum Allah, ini yang nanti yaumul qiyamah akan saling bermusuhan. Kenapa <tikirin> kau tidak tegur aku? Kenapa kau diam. Kenapa kamu tidak menyalahkan saya? Kenapa kenapa kenapa? Adapun mereka di dunia mungkin agak capek, agak berat. Waduh, kalau begini susah, iya mungkin berat dari satu sisi, tapi sisi lainnya ada yang menegur itu enak. Akan terasa ketika kamu menyaksikan orang bergelimang kesesatan, terjerumus dalam berbagai macam penyimpangan. Kamu selamat, Alhamdulillah, ternyata saya selamat. Kenapa? Karena sabar. Bersama orang-orang yang yad'una Rabbahum Bilqadati wal'ashi Yuriduna wajhah Karena sabar dengan ahli sunnah Sabar dengan salafiin Jangan sampai Kalimatnya menunjukkan kalau dia tidak sabar Bersama salafiin Kalimatnya menunjukkan kalau dia tidak sabar Bersama salafiin Statusnya selalu mengejek salafiin mereka itu merasa benar sendiri Mereka itu terlalu kaku Mereka itu selalu menyalakan orang Mereka isinya begini terus, begitu terus dan sebagainya Sedangkan Ahlul Bila dipuji terus sama dia Lihat Pengajiannya Isinya rahma, hikmah Isinya ilmu, tak ada Nyalakan-nyalakan fulan, fulan tak ada nah, Artinya dia sudah enggak sabar dengan Salafin Terang-terangan aja Ngomong saya sudah jadi hizbi. Kan enak, eh, saya tidak sotok lagi dengan kalian Salafin, kan. jelas Ini tidak mau omong gitu Tapi selalu kalimatnya, menyindir, sindir Sindir, dan ini Banyak Mungkin yang kelihatan satu dua Padahal banyak Karena yang lainnya tidak punya facebook, jadi tidak ketahuan Yang punya facebook ketahuan Yang tidak punya facebook Ah, sebelum saya sama mereka itu, isinya lakukan salah, lakukan sini, mulai, mulai. Kalau tidak terus kalau tidak suka sama mereka, kamu sama dapat sekarang. Ya semua orang-orang bijak. Yang mana itu? Bijak sana, bijak sini, bijak situ, bijak sana, bijak kemana-mana. Kalau tidak itu sebagai tambahan saja tentang hawa nafsu bahayanya dan juga perkara yang sangat mengerikan Yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallam dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalam Quran dan juga para sahabat para tabi'in mengingatkan bahayanya hawa nafsu. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang tauhid dan Bukan yang pada dia. Beberapa pertanyaan. Apakah Tidakkan Allah SWT tidak memelihat waksi Boleh dilakukan oleh umatnya Yang membolehkan ke temannya Kerana urusan pribadi yang sudah lewat 3 hari Menyambung <laughs> Itu ada peringatan keras dari Nabi SAW Tidak boleh Hanya kerana urusan pribadi Yang ini berpaling Yang itu berpaling Khairuhuma Yang lebih baik adalah yang mengutamakan Atau yang memulai dengan salam Tidak boleh lebih dari 3 hari Tidak boleh lebih dari 3 hari Kecuali kalau karena masalah agama Rasulullah SAW memboikat Tiga sahabatnya Yang mulia Karena tidak ikut berperang dalam perang tabuk Rasulullah SAW tidak mau bicara Dengan mereka sampai hampir 50 hari Sampai turun ayat Allah Ta Menunjukkan Taubatnya Baru terima Baru kemudian Rasulullah SAW berbicara kembali Sehingga kalau masalah pribadi Tidak boleh lebih dari 3 hari Itu sudah hadis yang sahih kalau masalah agama Sampai mereka kembali Sampai mereka kembali Demi Allah Kalau engkau belum berhenti Dari kebidahanmu Penyimbanganmu Belum cabut ucapanmu Saya tidak akan berbicara denganmu lagi Sampai kapan? Ya sampai dia berubah Sampai dia mencabut ucapannya Kalau masalah pribadi Ikhlaskanlah Mintalah pada Allah SWT Ikhlaskan hakmu Minta pada Allah SWT Bolehkah meniru suatu produk sehingga konsumen tidak bisa membedakan mana produk asli mana tiruan? Tidak boleh, haram. Hei. Itu termasuk gish. Mana Man gishnya? Kalau isa minna kata Nabi. Siapa yang menipu kami? Bukan golongan kami. Atau jurus sadit, pedagang yang jujur bersama kuka hatai kata Nabi. Pedagang yang jujur akan bersama aku seperti dua jemari ini. Hmm? Nah. Sebagian nasa tidak lulus sunnah sering membicarakan nasa tidak lulus sunnah yang lainnya. Penafian azam kalau perkaliannya perkara yang sangat terlawan. Artinya kita bagaimanapun juga harus menyatakan yang hak adalah hak yang batil adalah batil. Dan kalau ada seorang yang mengajarkan sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang membuat kau muslimin Menjadi salah paham atau menyimpang Atau orang sedikit bingung Maka tentunya perlu diperingatkan Dari orang ini Tetapi Kalau hanya urusan pribadi dia Dengan pribadi orang tersebut Jangan kait-kaitkan Dengan masalah haji. Ini pertanyaannya Adalah mereka-mereka Yang karena masalah pribadi Karena dia tersinggung dengan sifulan Benar-benar di sama dia Orang mengajar dia mengatakan saya begini dan begitu. Orang urusan pribadi. Bukan urusan manhaj. Ini khudidin a'azakumullah. Apa yang saya katakan tadi. Betul-betul harus ikhlas dalam masalah ini. Kita harus muban. Bahwa asal kita masya Allah. Hafiz Allahumullah. Adalah orang yang ikhlas. Berbicara bukan karena urusan pribadi. Tapi urusan-urusan. Yang memang berkaitan dengan manhaj. Berbicara. Berbicara. Tentang perkara yang berkaitan dengan dakwah Walaupun terpaksa harus menyatakan Si fulan begini, si fulan begitu Kalau kaitan dengan masalah Manhaj dan kepentingan dakwah Ini terpaksa Mau tidak mau harus diucapkan Tetapi tentunya kalau masalah-masalah yang Kaitannya dengan urusan pribadi Dan dia mau memaafkannya Tidak mengapa Itu adalah yang terbaik Lalaupun berselesaikan, selesaikan secara pribadi pula Gak perlu dibawa di mimbar Bagaimana menasehati ikhwan senior Emang ada senior, ada junior <tik> Yang terkadang Kata-katanya Dalam menyikapi keadaan fitnah Melebihi asatid dan ulama <tik> Karena kita na'azatumullah di dalam dakwah salafiyah Ukurannya bukan senior atau tidak senior Ukurannya ilmu Ukurannya ilmu Apakah dia memiliki ilmu atau tidak memiliki ilmu Apakah dia ilmunya lebih dari si fulat Ataupun dia di bawahnya si fulat Apakah dari ilmu dan amal Bukan dari sisi ilmu saja Ilmu dan pengamalan Dia alim memiliki ilmu yang sangat tinggi Tapi tidak mengamalkan Maka dia rendah serendah-rendahnya tapi dia memiliki ilmu sederhana tapi dia mengamalkannya Maka dia lebih mulia Apalagi ilmunya tinggi dan pengamalannya bagus Maka ini yang kita Duduk bersibu di hadapannya Belajar dan menimba ilmu dari beliau Enam Mau senior Maupun junior Apakah dia baru kemarin Tapi karena belajarnya semangat Tiba-tiba dia jadi alim Tapi yang lama banget Dari sejak zaman dua uh, sebelum 2000 tetapi enggak pernah ngaji. Proses senior, saya senior, saya senior, saya senior, tapi ngaji enggak. Ngomong pintar, masyaallah. Saya itu dari tahun sekian ngaji, bukan dari tahun sekian pernah tahun sekian ngaji. <tuh lelaki> Terus berhenti. <tuh lelaki> Sibuk dengan ngaji di internet. Sibuk dengan kopas Copy paste Seorang yang Bijak akan menudukan dirinya Pada kedudukannya Seorang yang bijak akan menudukan dirinya Pada kedudukannya Saya siapa? Dudukan Kalau dia kapasitasnya bukan asatidah Apalagi ulama eh sudah. Jangan lancang Jangan kegabah Tanya kepada para asat Tanya kepada para ulama Dudukanlah Orang yang sering celaka Adalah orang yang tidak bisa mendudukan dirinya Di mana tempatnya Harusnya dia Di kelas 1 Dia bergaya di kelas 6 ya Dipermalukan saja Di depan umum Dia harusnya di kelas bawah Tapi dia belaga sebagai ulama kalau terjatuh fatal Jangan kamu merasa gampang Untuk berjalan Di atas tali Kalau kamu bukan pemain sirkus Wah Enaknya dia jalan begitu Saya coba Jatuh Dinasa kamu Ini kok Kayaknya ustaz satu ke enak pulang gana, pulang gana Masa saya gak bisa Jatuh dia saya tuh tersungkur. Bisa sana sini akhirnya. Kesenangan ke seninga. Apa penyebab terjadinya fitnah yang menimpa Salafin Indonesia yang sulit damaikan walaupun oleh masyayikh ulama sekalipun? Karena ada hawa. Jawabannya karena ada hawa. Mudah-mudahan akan terlihat jelas Ternyata di mana hawa nafsunya Maka kemudian Kalau sudah jelas di mana hawa nafsunya Selesai, terpisah Antara ahlu sunnah dengan ahlul hawa Bagaimana kita menyikapi perselisihan terjadi Di kalangan asatidah kita Kita berpegang dengan asatidah ahlu sunnah Yang direkomendasikan oleh para ulama Yang dikenal oleh para ulama Dan kita menghindar Dari mereka-mereka mereka yang ditahdir oleh para ulama dan diperingatkan oleh para ulama Dan diperintahkan oleh para ulama Untuk menjauhi mereka Ini yang selamat Ini yang selamat Apakah syiah hajuri ulama ahli sunnah Khamilirina azokumullah Syekh Rabi Sampai menyatakan Yang paling berbahaya Sekarang ini adalah hajuri Waktu itu Nah karena tingkahnya ucapannya enggak ada yang selamat para ulama dari dia enggak ada yang selamat para ulama dari dia kemarin saya berpikir enggak ada yang selamat itu ya hampir kena semua ternyata bukan hampir kena semua sudah tersisa bukan hampir semuanya kena justru yang tidak kena malah kayak Ali Hasan justru yang enggak kena malah Abdul Hasan gitu apa hukum menyalakan anak di sekolah-sekolah umum Hizbi? Kenapa? Harus di pondokan pondok mereka kalau di pondok Alusunan ada? Ngapain? Bagaimanakah ajaran Sufi itu? Ajaran Sufi lebih mementingkan perasaan. Intinya lebih mementingkan perasaan. Sampai mereka melatih perasaannya dengan dikir-dikir. Dan mereka merasa kalau sudah sampai tingkat tertentu hatinya bisa merasakan apa yang Allah mahu. Setelah itu mereka berkata bahwa kalian mendapatkan ilmu dari nabi-nabi dari Jibril, Jibril dari Allah Taala, sedangkan kami langsung dari Allah Taala. Itu mereka. Nah, Rasuli. Apa istilah mereka? Kadang mereka istilahkan wangsit. Kadang mereka istilahkan wisik. Kadang mereka istilahkan apa lagi, inmuladuni dan lain-lain. Lekonan lagi masih ada. Hana, tolong jelaskan tentang keadaan berikut. Abu Taslim, Finlandia, Jawa sudah hancur. Bantu salam. ini. Baca satu kitab, jargon takdir. Hana, tapi ini hampir semuanya macam ini. Hanya semuanya. Majruh ini nih. Beberapa فوق بعض. Dan بعضها اهwal من بعض. Naam. Tapi jawab sudah jelaskan Firanda sudah jelas. Hizbi sama saja. Tudo salam sama mereka. Kenapa Ustaz Sofit kita tidak mau diajak debat dengan mereka? Eh. Termasuk saya nggak mau diajak debat. <diketan> Imam Malik ketika diajak debat, saya bina ilhamu. Marilah kita ke warung, kita diskusikan. Kamu sampaikan hujahmu, aku sampaikan hujahku. Kata Imam Malik, gimana kalau aku kalah? Kalau aku kalah, ikut aku. Kalau aku sudah ikut kamu, kemudian kita ditantang lagi oleh orang yang ketiga. Ternyata ketiga menang gimana? Ya kita ikut mereka. Ara kata Aku lihat engkau berpindah-pindah dari satu agama ke agama lain. Minta diniin iladin. Kalau kamu belum ketemu agama, mau cari sendiri. Saya sudah punya. Saya sudah mendapatkan agamamu Ada kalimat yang penting di dalamnya. Wadzin lai saliman galam. Ini catat. Wadzin lai saliman galam. Agama bukan milik pemenang debat. Jadi kalau menang debat bukan berarti benar. Ada ahlul hak Tidak pandai berdebat Ahlul batil pandai retorika Pandai berbicara Maka dia menang Apakah berarti dia yang hak Tetap kebenaran Kebenaran Sehingga tidak perlu berdebat Karena ad-dinulai seliman Agama bukan milik pemenang debat Benarkah ustaz-ustaz kita dusta dalam menuduh Kanabilin azzaqumullah. Kalau memang dusta akan terbukti, hibalul kadir kasyirah. Talinya kedustaan itu pendek, ditelusuri ketahuan bohongnya. Nah, silakan, kalau memang terbukti dusta, kanabilin azzaqumullah apa yang kita sampaikan, apa yang kita baca dari mereka sendiri, apa yang kita sampaikan adalah apa yang kita dapatkan dari mereka dari ucapan mereka dari kasat mereka. Baik. Urusan Ali Hasan misalnya satu saja dosa. Kalau binaan Zakum Allah yang membantah bukan satu dua ulama. Bahkan saya ketika pertama mendengarkan di tempatnya Syekh Rabi saya terkejut, betul-betul kaget. Ali Hasan sampai diucapkan sekeras itu, sampai merasa kurang yakin tanya sama sebelahnya. Cuma dimaksud siapa yang sedang dibantah lelaki? Ali Hasan. Alih Hasan Alhamdulillah, iya Masya Allah Baik, ini yang berbicara bukan satu dua ulama Sekian ulama Sekarang mereka mengundang Ali Hasan itu Di Jakarta. Kira-kira dusta apa bukan dusta Saksinya se-Indonesia sa Dusta Baik Itu mungkin belum tahu Sekarang dikasih tahu Bagaimana pendapat kalian Kan benar nak aku mohon, tidak rusuk, tidak bertaubat, tidak menyatakan kemarin kami salah, tidak. Hari sama juga, ada di dalam Roja. Dusta apa pada dusta, saksinya sa Indonesia. Semuanya lihat, al-Arifi, bakar dengan kadung terkagum-kagum. Waduh, itu favorit saya Ustaz katanya. Dari mana kamu tahu tahunya? Roja. Padahal ana'uzukum Allah para ulama berbicara keras terhadap orang ini membela khawarij terang-terangan membela mereka-mereka hizbi terang-terangan silih kepada para ulama jelas jelas satu semua terojak. Baik. Dusta apa enggak dusta kira-kira? Bagaimana kalau dikatakan dusta yang nontonnya banyak? Saksinya saya Indonesia yang melihat. Apalagi? Fa ana'uzukum Allah sehingga biasa mereka menyatakan seperti itu dengan gambaran yang umum oh mereka dusta, entahlah perincikan yang dusta yang mana he. ini ada seratus nih bantahan terhadap mereka lima puluh dusta misalnya yang lima puluhnya bagaimana he. bisa dimaafkan? Anwar bin ternyata itu bukan dusta misalnya salah paham pak ini salah paham ini salah paham ini salah paham Terus yang sisanya 50 mau diapain hey. Jangankan 51 saja Permasalahan Mereka membela Ahlul Bala Sudah cukup Harisim hey. Muhammad bin Hadir Rahimahullah dan para ulama cukup hey. Satu saja Mereka memuja Ahlul Bila Sudah cukup hey. Berapa batasan kumis dalam Islam <laughs> Saya tidak tahu <laughs> Yang pernah saya tahu di dalam iktidak suratan mustaqim Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Tiga berbicara membedakan diri dari mereka Dari majusi Salah dengan memanjangkan jenggot Dan memotong kumisnya Memotong kumisnya Agar tidak bersambung Dengan jenggotnya ya. Itu pendapatnya Atau ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiya Rahimahullah Beberapa ulama yang lain seperti Syekh Ahmad Al Zainu tidak melewati mulutnya. Jadi kalau melewati mulutnya. Terima potong. Yang sini tidak boleh sampai ke jenggotnya. Ya, potong. pendekkan, Diputus. Karena mereka menyambung jenggotnya dengan kumisnya. Itu yang saya tahu. Wallahu ta'ala alam. Anda ingin menikah Ustaz. Akan tetapi ibu saya. Yang melahirkan saya. Menyuruh saya agar menyelesaikan kuliah. Yang di sana bercampur laki-laki dan perempuan. Afwan, solusinya dari Ustad, bagaimana selesaikan kuliah? Apa ni? Oh dari Ustad A selesaikan kuliah. Kalau nasihat antum bagaimana? Tinggalkan kuliah. <Glalaman> iya, kalau nasihat saya tinggalkan kuliah dan bujuk orang tua agar paham. Bujuk orang tua agar paham. Ngapain kuliah Yang penting itu tiga perkara buat kalian Para wanita Kasur di dapur dan di sumur Mereka maaf Kuliah tinggi-tinggi Urusannya nanti menyusik bajunya suami Masak di dapur Enam. Gendong anak Bolehkah kita mondokkan anak-anak kita di Mahat Al-Madinah Boyolali Dan siapakah pendirinya Pulih lali soloh maksudnya, hah? Pulih lali Pak Masjid Soloh itu sama. Apa kesusahan Rosi seorang hizbi atau ahlu sunnah? Ahlu sunnah, sepengetahuan saya. Dan apa yang dikritikan kepada dia, dia mencabut cabutnya. Enam. Dan termasuk yang berbicara tentang dia saya, artinya bukan saya membela kesalahannya. Saya sudah katakan kepada dia Sudah menasehati Sudah memperingatkan Dan dia Mengucapkan dengan tegas bahawa saya cabut ucapan saya Dan saya tidak bermaksud penjelidikan syakrawi Dan seterusnya Ada permasalahan Di Ciamis Berkaitan dengan interan pondok pesantren Dan Pribadi dia Dalam urusan dakan Terima sehingga kalaupun suruh memilih mungkin saya memilih yang lain tetapi untuk menyatakan dia Hizri saya tidak menyatakan demikian Para kemasyuk. Di banyak pertanyaannya hampir sama. Bagaimana cara melindungi Konsalavior kenal dakwah Ahlussunnah dari pengaruh sururi. Yang beberapa kitabnya sama. Itu kita terangkan Bahawa penyimpangan mereka karena Hizri ya itu banyak Maklumi ahli bidah dan hizbi, sehingga kita bertanya mungkin sama, tetapi membela tokoh-tokoh penyatuk umat. Alhamdulillah, saya kembali niat pertanyaan, walaupun tulisannya enggak bagus, <laughs> tapi terpahami. Bagaimana dengan ada ayat Menjelaskan secara gamblang Tentang cara berudu Bagaimana dengan hadis-hadis yang menjelaskan Tentang cara berudu yang benar Menurut petunjuk Rasulullah S.A.W Manakah yang kita pegang Sebagai panutan <Susulullah> Saya juga katakan berulang-ulang Bahwa Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan Apa yang ada dalam Quran Kita pakai Dijelaskan, dilengkapi disempurnakan Dengan Rasulullah S.A.W Ini pertanyaan terakhirnya lebih menjengkelkan lagi. <Latuh> Apakah perlu kita tinggalkan saja hadis-hadis seperti itu? Maksudnya apa? An-Nabi <tuh> Nya ini imma orang baru <tuh> guys, belum mengaji atau orang yang jual lebih hawa dalam hawa dalam hatinya ada hawa nafsu. Quran sudah cukup ngapain pakai hadis-hadis? Al-Quran menerangkan dong cara wudhu. <tuh> Sedangkan hadis-hadis merincikan ketika Allah menyatakan fasilu wujuhakum bagaimana kalian tahu harus membersihkan hidungnya, lubang hidungnya mulutnya, kumur-kumurnya kalian tidak tahu, Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Ta'ala dan menerangkan fasilu wujuhakum muka itu artinya seluruhnya termasuk lubang hidungnya dan kumur-kumurnya tidak kan? ada tuah itu kan bertanggung dengan Quran. Tidak berdengangan. Karena Allah menyatakan muka, wajah, hidung termasuk wajah, mulut termasuk wajah. Maka Nabi menyatakan dan menyontohkan, menyunahkan untuk memasukkan air ke hidung. Is tinsyak, was Dan masukkan air ke mulut dan berkumur-kumur. Ma'atun Allah. Ini Quran. Kalau Qurannya tidak ada, dirincit oleh Nabi. Maksudnya wajah itu termasuk. Lubang hidung termasuk lubang mulut persisannya. Bahkan kalau perlu dengan siwa, laulah nasshuka ala ummati la amartuqum. Bila siwa, illa quludu maqulil salam. Oga maqallah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Jadi hati-hati kalau bertanya. Berita tulisannya kurang bagus, bahasa juga kurang bagus, bahasa juga kurang bagus. Kan sudah jelas dalam ayat ini. Untuk apa hadis-hadis itu? Apa maksudnya? Ajib. Wallah ya ajib. Apakah Abu Torab yang ada di Bengkulu dan Abu Hazim yang ada di Maghata termasuk Haddadiyin? Naam. Ainul Haddadiyin. Tokohnya Haddadiyin. Warakallahu fikum. Apakah ada jal sekarang sudah ada? Belum. Dajjal secara istilah yang dimaksud dalam hadis-hadis Sahih belum muncul. Tapi dajjal dengan makna kerdabun itu sudah banyak. Karena dalam hadis sebutkan nanti akan muncul di akhir zaman dajjalun para dajjal itu maknanya kerdabun. Tapi kalau dajjal yang dikatakan matanya rusak sebelah, nanti dia begini dan begitu, jalannya begini. Bentuknya begini dan sebagainya itu Di akhir zaman Bahkan yang membunuhnya adalah Nabi Isa AS Enam Nabi Isa dengan Imam Mahdi Tolong jelaskan dari dalam berkait dengan gambar atau video Dan bagaimana jika video itu Tidakkan dengan alasan untuk Allah. Kenapa para ulama tentang gambar haram Dengan dalil-dalil yang sahih Tentang masalah gambar La al-Musawirin, al Allah melarang para musawwir para penggambar, para pelukis yang sudah sebutkan tadi, caper cipindas. Apakah dengan pena ataupun dengan zir, dengan tombol tetap haram dan saya tidak rido kalau ada yang mengambil foto. Demikian pula video untuk disimpan sama saja. Adapun beberapa fatwa ulama seperti Syaikhul Fawzan yang menyatakan bahwa itu naklan, itu adalah siaran langsung yang ketika dia berbicara bisa dilihat dari orang-orang yang di luar dengan eh, apa namanya itu dengan media-media seperti itu Hei. maka itu adalah naqlan penokilan apa yang ada di dalam dalam keadaan langsung. Kenal, itu pernah ditanyakan dan dikatakan oleh beliau boleh. Afwan minkum. Kami selama ini mengikuti resep agar berhati-hati Duduk di majlisnya Ustaz al Karena beliau sering membuat pernyataan Yang menyalahi manhaj Apa dengan keterangan Ustaz di sesi 2 tadi Merupakan tazkiah rekomendasi bahawa kita Sudah perbolehkan bermajlis dengan beliau Yang artinya beliau Kharnain, Sudah rujuk kembali ke manhaj salaf Dan menyambut pernyataannya Jazakallah khair Walafinilah Azzaqamallah Syih Rafiq mengatakan setelah menasihati mereka kedua pihak <gayang> menyatakan suruh ta'awun hendaklah <gayang> kalian bekerja sama kalau menolong ingatkan ini kalau tinggalkan <gayang> ini kalimat kalimi muzza'za enggak perlu pakai istilah-istilah seperti itu hisbi hisbi bukan salafi <gayang> ini sudah diucapkan di situ dan disuruh untuk bekerja sama <gayang> dan saya melihat Beliau Zulfarnay melakukan apa yang mendasakkan oleh Syed Beliau berbicara tentang Yesus setelah itu Dia berbicara tentang Raja Membantahnya, mentahdirnya Dan dia juga berbicara Tentang mereka Bukan salafi Uza'zah tapi Hizbi Alhamdulillah Berarti Apa ucapan terakhirnya Syed? lah kalian Dan pernah pula ada sururi Hizbi Melaporkan Zulfarnay Ini Hizbi sururi bukan kita Firanda dan kawan-kawan. Datang ke Syaf Salam Fawasan. Melaporkan Dulkornan. Dulkornan begini dan begitu. Dia hanya tersenyum. Dulkornan rajulun tayyib. Ta'wan ma'afu. Dia orang baik. Dan kamu ta'wan dengan dia. Malah diberitah dia oleh Syaf Salam Fawasan. Kami berniatan azakumullah. Kalau, kalau, kalau, kalau, kalau terjadi apa yang terjadi besok. Atau lusa. Ya mungkin kita akan lihat lagi. Tapi sementara itu itu saya ketahui sehingga Allahu taala alam tahuan mahu Kerjasama dengan beliau ambillah ilmu dari beliau istafid minhu fisalikum khair yang paling kopah adalah Ja'far Saleh nah yang susah untuk kena hati Enam Sehat misalnya sehat Bagi pemuda yang sudah ingin menikah Apa yang harus dipersiapkan? Nah, al-ba'ah Yang harus dipersiapkan Nah, kemampuan untuk menafkahi istrinya Nanti Dan agamanya yang cukup Mampu secara ilmu Ciri-cirinya kalau kamu mampu nikah Adalah kamu makan Dan hidup sendiri Bisa menghidupi dirimu sendiri. Sebab tak amalul ahad, ya gitney. Saya bisa menghidupi diri saya sendiri, tapi kalau saya punya itu belum tentu bisa. Makannya satu orang cukup dua orang nikahlah. Anak kerja saya cuma sekian, sok hanya bisa ngekos, cukup. Kamu bisa menghidupi dirimu, bisa. Kinerjamu, saya kos. Kerjamu cukup untuk makanmu cukup. Zual cukup untuk istrimu juga, insya Allah. Bagaimana cara agar kita sabar dan istiqamah Dalam menjalankan sunnah Belajar Menimba ilmu, jangan berhenti Dan terus berhubungan dengan Asyatidah dan para ulama Nah Daftar ustaz yang Dapat diambil ilmunya Saya tidak hafal Nama-namanya juga tidak hafal Apakah Ustaz merekomendasikan Pondok Al-Madinah Adakah penyimpangan di pondok tersebut <tuh> Ada beberapa tanyaan tentang Masalah ini Yang jelas kalau saya melihat mereka itu terlalu berani Terlalu lancang Very very koloso Hanya karena ingin resmi Dan ingin mendapatkan ijazah Sehingga Banyak perkara-perkara yang mereka mangkau Nah Ustaz bagaimana Derajat hadis Tentang haramnya membunuh kelelawar Atau kalong dikarenakan binatang tersebut pernah berdoa Melindungi Betul Maktis Saya tidak tahu Tidak pernah mendengar Bolehkah mengambil Ustaz? Oh, ya. Mengambil ilmu Dari Ustaz Abdul Bar Dan bagaimana Mokif Lio Mokif Lio sama Dol Karnay Bersama Dol Karnay tidak bersama Jafar Soleh Kemarin ada pembicara di kalangan mereka Membicarakan tentang Jafar Soleh Dan mudah-mudahan Allah berikan Kebaikan pada mereka Peringatan terakhir Terhadap Satu orang ini Nah Satu orang Jafar Soleh maksudnya jazakumullahu khairan wala sum minkum al taqsir wa ma atash ka kurangan kekurangan astatafiquna al afia wal hidayah anna walakum jam'a muslimin salafina sunnah wa jamaah